אמן ואמן, תודה רבה בנות על הנגינה היפה, תודה לאלוהים. היום אנחנו התכנסנו להלל את אלוהים, לבוא לכאן ולהלל את שמו. חלק מהלל לאלוהים בשבת זה כמובן ללמוד מדברו. אנחנו היום בפרשת, פרשת וערב. נכון מאוד, תודה גבי על התיקון, היינו אמורים להיות שבוע שעבר בשמות, פשוט לא היינו פה, היה שלג, אתם זוכרים את הכבישים הקפואים? זאת הייתה הסיבה שקפצנו על פרשת שמות, בני ישראל נמצאים במצרים כבר מאות שנים בעבדות, הסיפור הידוע של בני ישראל שנמצאים בצרה אלוהים מבטיח להם בפרשת בארה שהוא יוצא להציל אותם אנחנו פותחים בפרק ו' פרק 6 זאת אומרת למי שלא יודע את זה באותיות אלא במספרים פסוק 2 אלוהים פונה אל משה ואומר אליו אני אדוני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 ולכן הוא אומר למשה תגיד לבני ישראל אני כמובן אומר את זה בשפה מודרנית תגיד לבני ישראל אני אלוהים שהוצאתי אתכם מתחת לעבדות של המצרים ואני הצלתי אתכם מהעבודות האלה וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוניי אנחנו שומעים כאן את הנאום הארוך הזה של אלוהים למשה ואנחנו חושבים שמשה הוא כבר קיבל עליו את המשימה. אבל למרות שמשה שומע את כל הדברים האלה, הלב שלו עדיין לא שלם. משה הוא השליח של אלוהים, ואנחנו מסתכלים על משה ואומרים וואו, איך האדם הגדול הזה יצא להצלה של עם ישראל. אבל האדם הגדול הזה, גם לאדם הגדול הזה היו קשיים לא קלים, ממש לא קלים. אנחנו ממשיכים לקרוא את התגובה בפסוק עשר, בפסוק 10 עד שתים של משה וידבר אדוני אל משה לאמור בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו זאת הייתה הדרישה של אלוהים ממשה ומשה פונה לאלוהים ואומר לו בני ישראל לא שמרו אליי הם לא בעצם מקשיבים למה שאני אומר להם. ואיך ישמעני פרעה, ותשימו לב מה הוא אומר לו, אני ערל שפתיים. ערל שפתיים. הפסוקים האלה מראים לנו שמשה חוזר ומתעקש שהוא לא מתאים לתפקיד. הוא באמת מתעקש שהוא לא מתאים לתפקיד שאלוהים נתן לו. לדעתו של משה הוא לא מתאים, למה? כי הוא ערל שפתיים. מה זה לדעתכם ערל שפתיים? אתם יודעים מה זה... כן, אבל מה זה ערל? למה המילה הזאת? מה זה ערל? ערל זה מישהו שלא עשו לו ברית מילה. כן, ערל זה מישהו שלא עשו לו ברית מילה. עורלה זה מה שחותכים, אוקיי? ערל זהו אדם שלא עשו לו ברית מילה. ערל שפתיים זה אדם שעדיין, עדיין לא התחייב. סופית, בעצם. לקשור את החיים שלו עם אלוהים. לא מתחייב עוד, עדיין הוא מחוץ לתוכנית, מבחינתו הוא אומר לאלוהים אני ערל שפתיים, אני לא יכול לעשות את מה שאתה נותן לי, אני לא מוכן לקחת עליי את ההתחייבות שאתה מבקש. אבל זאת לא הייתה הפעם הראשונה, כבר בשיחה הראשונה שהייתה לו עם אלוהים בהר סיני זה בשמות פרק ארבע, הוא, משה, ניסה לשכנע את אלוהים שהוא לא מתאים לתפקיד להיות מתווך שקיבל מאותה הסיבה, אבל שם הוא לא אמר שהוא ערל שפתיים, שם הוא אמר משהו אחר. שמות פרק ארבע פסוק עשר, אחרי שאלוהים ביקש ממנו ללכת להוציא את עמו, ויאמר משה אל אדוני בי אדוני לא איש דברים אנוכי גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. כאן אנחנו רואים בעצם לא פנייה רוחנית אני ערל שפתיים, אלא מור גופני. המור הוא גופני, אין פה איזשהו משהו רוחני שמקשה עליו, אלא מור גופני. הדיבור זה לא הצד החזק שלי, משה אומר. השאלה היא, האם משה באמת היה כזה? האם הוא באמת היה כבד פה וכבד לשון? בתשובה של אלוהים אנחנו רואים שמשה אמר את האמת. התשובה של אלוהים למשה מגלה לנו שמשה בעצם לא הגזים, הוא באמת היה כזה. הוא לא היה ממש דברן, אבל בכל זאת אלוהים לא מוותר. ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אילם או חירש או פיקח או עזר הלא אנוכי ה' ואתה לך ואנוכי אהיה עם מי? עם פיך למה אלוהים צריך להיות עם הפה של משה? כי הפה של משה לא מתאים בתור פה של משה להיות פה של אלוהים אתם מבינים מה שאני אומר? הפה של משה הוא פה לא טוב להגיד את מה שאלוהים אומר אלוהים אומר אל תדאג אני יודע אתה תלך ואני בעצם אהיה עמך אלוהים לא סותר את הדברים של משה הוא אומר לו לך עם מה שיש לך ואני אסתדר עם זה אתה תעשה את מה שאתה צריך ואני אסתדר עם מה שיש לך הרי מה זה דיבור בעצם? דיבור זה תקשורת ואלוהים הוא המאסטר של התקשורת אלוהים בעצם אומר אני זה שקובע את איכות התקשורת בינך לבין פרעה. אני רוצה שפרעה בעצם יקבל ממך דווקא מזה שלא מדבר כמו שצריך את מה שאני רוצה להגיד לו. אתה תלך ואני אהיה עם פיך. זה מאוד מעניין איך אלוהים מתאר את המגבלה של משה בעדינות הוא לא אומר לו אני סתם אני אהיה איתך הוא נוגע בדיוק במקום שמשה הוא לא טוב ממש הוא שם את האצבע שלו על הנקודה הכי חלשה אצל משה, הפה שלו הוא לא סתם אומר לו אני אהיה איתך הוא אומר לו אני אעזור לך בנקודה הכי חלשה שלך אלוהים בכל זאת בוחר במשה למרות שהוא לא איש של מילים הוא בוחר בו למשרה של המתווך בינו לבין עם ישראל והמצרים. למה דווקא משה? הרבה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. איך אני שבר כלי, בקושי יכול לעזור לעצמי, יח... הולך לאחרים כדי לעזור להם. משה לא חיפש עבודה, הייתה לו עבודה, הוא היה רואה כבשים של יתרו. הוא לא חיפש חיים חדשים, הוא לא התלונן על החיים, על החיים הישנים שהיו לו, הוא קיבל קריאה מאלוהים, זה לא משהו שהוא חיפש, זה משהו שהתגלה לו. הוא ניסה להתנגד לקריאה בתירוץ שהוא לא יכול לבצע את המשימה בגלל פגם גופני, בגלל הפגם הגופני שלו, הוא אומר לאלוהים אני לא יכול לעשות את מה שאתה מבקש לדעתו של משה, התפקיד הזה היה יותר מדי גדול עליו, בכמה מידות. אבל כשנגמרו לו התירוצים, הוא גם ממשיך להתנגד. גם אחרי שכבר לא נשאר לו מה לומר. מה הוא אומר לאלוהים? והוא אומר בפסוק 13, אדוני שלח נא ביד תשלח, משה מבקש מאלוהים שישלח מישהו אחר במקומו. <coughs> במילים אחרות. משה באמת ובתמים באמת ובתמים מאמין שהוא ממש לא מתאים למשימה הזו שאלוהים נותן לו אבל גם פה אלוהים ממש לא מוותר לו תשימו לב לפתרון של אלוהים מה הוא אומר לו אוקיי לך עם אחיך אחיך יהיה לך לפה ואיכה רף אדוני במשה ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, והלוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשו, ודיבר הוא לך אל העם, והוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. כשאני קראתי את הקטע הזה, אני פשוט כל כך אהבתי את אלוהים, ממש. אני, ואני חייב להגיד לכם את זה מכל הלב, זה קטע שאני לא הפסקתי לקרוא אותו כמה פעמים. וביקשתי מאלוהים שיבהיר לי את הקטע הזה עוד יותר טוב, כדי שאני אספר לכם למה אהבתי את אלוהים יותר. כי אהבתי את אלוהים יותר אפילו לפני שהבנתי לגמרי למה. והוא גילה לי, אלוהים קשוב לרחשי ליבו של משה. אולי היה לכם פעם הזדמנות בעבודה שלכם, שאמרתם לבוס שלכם בעבודה, תקשיב, יש לי קושי מאוד גדול עם העבודה הזאת. לא יכול לעשות את העבודה הזו. ההתייחסות אליכם אה, בעבודה אולי הייתה לא התייחסות עדינה. תעשה את זה או, או אתה כן יכול לעשות את זה, מה אתה מבלבל את המוח? למרות שאלוהים כבר אה, אה, נתן את כל התירוצים שלמשה אין מה להגיד, אלוהים יוצא לקראתו עוד יותר. מה הוא אומר לו? הוא לא מבטל את הדברים שלו, אלא זורם איתו, הוא זורם עם משה. אין בעיה, תלך עם אחיך אהרון, ולא סתם. אנחנו קוראים בין השורות, משה חוזר למצרים, כמה אנשים אוהבים יש לו שם? אתם חושבים שלבנאדם בצורה חברתית, קל לו לחזור למקום שהוא לא, לא כל כך מקובל? ועוד מה, לא מספיק ש... מספיק שמבקשים ממנו לחזור למצרים, מבקשים ממנו לחזור לבית הקודם שלו. נכון, זה ארמון, אבל איך הוא חוזר לשם? בתור מלך או בתור רועה? אחד שהוא איבד כביכול את הכל. מבחינה חברתית, בעיניים של המצרים, משה ירד לתחתית של התחתית. אבל אלוהים יוצא לקראתו ואומר לו, יש מישהו שישמח. הוא אומר לו, הנה, יוצא לקראתך. ויראה אותך ושמח, אבל לא סתם שמח. וזה מה אני שאלתי את אלוהים, למה שמח בליבו? באמת השאלה הזאת היא חשובה, כי זה מראה את האמיתות של השמחה של אהרון שתהיה. זה לא תהיה העמדת פנים. אהרון לא, ב... לא יעמיד פנים שהוא שמח לראות את משה. אהרון באמת יהיה שמח לראות אותך. זה יהיה בתוך הלב שלו. השמחה תהיה של אהרון מאוד אמיתית. יש מישהו במצרים שיהיה שמח לראות אותך, לפחות אדם אחד שיתמוך בך. אלוהים מסיר גם את הדאגה הזאת, אני אהיה איתך, אבל לא רק איתך, אלא גם איתו. הוא יהיה לך לפה, ואתה תגיד לו את מה שאני אגיד לך. זה בעצם הדרך שאלוהים רצה לפעול עם משה. בדרך מאוד מאוד עדינה, ואתם אומרים, בשביל מה צריך את כל הכאב ראש הזה? למה אתה צריך ללכת עד הר סיני, לפגוש שם איזה רועה בן שמונים, להפיל עליו משהו שהוא מתחנן אליך לא לתת לו את זה, אומר לך, תעזוב אותי, אני לא רוצה, אני לא יכול לדבר, אתה שולח אותי, אני לא רוצה, תשלח מישהו אחר במקומי, ואלוהים לא מבטא, לא מבטא. הוא אומר לא, לו, לא, אתה כן תלך. ואנחנו נפתור את הבעיה הזאת ככה, ונעשה את זה ככה. אתם יודעים מה? מהעיניים של העולם זה נראה סופר פתטי. אם משה היה שולח את הקורות חיים שלו להיות, אה, אה, לקבל את המשרה הזאת, בעולם הוא לא היה מתקבל בכלל. אתה זקן מדי, אתה במילא לא רוצה לעשות את זה, אתה לא שווה, אתה גם ככה לא יודע לדבר, איזה מין דיפלומט אתה. אתם יודעים אה, שאנשים צריכים לעמוד מול אה, אנשים... אה, חכמים, אנשים חשובים, דיבור זה דבר מאוד חשוב, איזה מילים אתה משתמש, כמה ביטחון אתה משרת, מה תתחיל לגמגם, לא יודע מה להגיד, לא התייחסנו אליך, <laughs> אף אחד בכלל לא יסתכל עליך. <laughs> <laughs> נכון, אז הוא פח... אתה אומר שבאמת לא היה כבד פה וכבד לשון. כן, okay, כי הוא היה... גן שם כבר... אוקיי. Okay. <laughs> אנחנו ראינו את זה לפי התשובה של אלוהים שהוא באמת היה כזה, אבל לא משנה. נניח שהוא הסכים איתו, שהוא, yeah. אה, ש... נניח שהוא לא היה כבד פה וכבד לשון, בכל מקרה הוא לא רצה את המשרה הזאת. אלוהים לא מוותר לו. אתם יודעים שהסיפור של משה חוזר על עצמו אצל כמה אנשים, אבל uh, ראיתי את זה גם בחיים של הנביא ירמיהו. הנביא מקבל את התפקיד המתווך בין אלוהים לעם שלו, עוד אפילו לפני שהוא נולד, הוא מקבל את התפקיד הזה. מה אלוהים אומר לו? ירמיהו 1, 4-6, וידבר אדוני אליי, ירמיהו אומר, בטרם עצומך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם יקדשתיך נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה, אדוני, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. התגובה של ירמיהו דומה מאוד לתגובה של משה. אני לא מסוגל לעשות את מה שאתה מבקש ממני. אני לא יכול להיות נביא, למה? כי אני רק נער. אלוהים אומר לו, אתה לא מבין דבר מאוד חשוב, עוד מפני שאתה בכלל היית בתוך הבטן של אימא שלך, כבר אז אני הקדשתיך נביא לגויים. איזה דבר מדהים זה. אנשים לוקחים את הפסוקים האלה, לפעמים אומרים, אתה יש גורל. יש גורל. בן אדם, הוא לא יכול להחליט, אבל האם אלוהים החליט בשביל ירמיהו? אני רוצה לשאול אתכם. לא. לא. הוא בחר. הוא בחר בו לתפקיד הזה, אבל בסופו של דבר ירמיהו היה אמור להסכים לעשות את התפקיד.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 ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דבריי בפיך. כמו אלוהים עם משה, הוא לא מתרשם כל כך מהתשובה של ירמיהו, ומבטיח לו את מה שהוא הבטיח למשה. הוא ייתן לירמיהו לי את כל מה שירמיהו צריך להגיד. הוא שם את הדברים שלו בפיו. בעצם, ירמיהו אה, מקבל הבטחה שמורידה אבן מהלב שלו. למה? כי בעצם זאת הייתה כל הבעיה. ירמיהו אומר לאלוהים, מה אתה רוצה להשתמש בי? אני אפילו לא יודע מה להגיד, אני ילד קטן. אין לי מספיק ניסיון, מה אתה שולח אותי לגויים? אלוהים אומר לו, אל תדאג, תעשה את מה שאני אומר לך, בסופו של דבר הדברים שאתה תגיד, זה יהיה מה שאני אשים אצלך. אתה תגיד את, את דבריי. העיקרון שמנחה את אלוהים בשיחה עם משה וירמיהו. עיקרון ראשון, אלוהים לא מתייחס בזלזול לטענות שלהם. לא מתייחס אליהם בזלזול. עיקרון שני, אלוהים יוצר תנאים לצרכים המיוחדים שלהם. יש לכל אחד צרכים מיוחדים כאשר אלוהים קורא לו. אלוהים לא מתעלם מזה. אלוהים יודע בדיוק מה לתת לך כדי שאתה תעשה את מה שהוא מבקש. הדרישה השלישית בעצם, אלוהים לא מוותר. סליחה, לא דרישה, העיקרון השלישי, עיקרון מאוד חשוב, אלוהים אף פעם לא מתייאש. אף פעם הוא לא מתייאש. הוא לא מוותר. הוא ממשיך עד שהבן אדם מקבל את כל... התנאים הדרושים ומסכים אליהם ואפשר לומר עכשיו אחרי התנאים ויש עוד כמה דברים בעצם אבל שלושת הדברים הראשונים האלה נותנים לנו אינדיקציה גם לחיים שלנו יש תקווה לכל אדם להיות חלק מהתוכנית ישועה של אלוהים הסיפור הזה של הקשיים של משה ושל ירמיהו לקבל את התפקיד שאלוהים נתן להם זה סמל עכשיו תקשיבו טוב, זה סמל לתפקוד, לתפקוד של המאמינים בזמן הסוף. בעולם בזמן הזה יהיה מלא בפרעונים מסוכנים. מה זה פרעונים מסוכנים? הרבה פרעואים, אוקיי? שאנשים לא ירצו לגשת אליהם. שאלוהים ישלח אנשים לספר את דברו וזה יהיה סכנה. ו... לא יהיה להם חיים קלים. תשימו לב לדברים של ישוע בלוקאס פרק 13. לוקאס 13, 21, סליחה, לוקאס 24, אבל לא 13. אה, לא, בעצם 13. סליחה. 21 או 13? אוקיי, okay, 21, נכון. מ-11 עד 13, נכון. אנחנו קוראים שישוע הוא מנבא רעידות אדמה, מנבא רעב, מנבא דבר, הרבה דברים נוראים, מוראים קוראים לזה אבל זה נוראים, ואותות גדולים מן השמיים. זה הדברים שבעצם יהיו בזמן הסוף, אבל לפני כל אלה, לפני שכל הדברים האלה יהיו, ישלחו בכם את יד... ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסת ולבתי כלא ותובעו לפני מלכים ומושלים למען שמי. פסוק 13 זה יביאיכם למתן עדות. למאמינים בזמן הסוף לא יהיו חיים קלים בכלל הם אה, כמובן אה, יסבלו מהרבה דברים אבל את זה אנחנו רואים שזה כבר מתחיל היום כבר היום אנחנו עדים להתמוטטות המוסר בעולם, מה שבעבר נחשב למכובד, היום לא הגים לו, ומה שלא היו אפילו מעיזים להגים, בעבר, היום אומרים על כל במה וכותרת ראשית בעיתון. היום אנשים שפותחים את הפה שלהם ואומרים משהו נגד אה, מוסר ירוד, בחברה, כבים אנשים אומרים אתם פרימיטיביים, אתם צריכים ללכת למדינות חשוכות, שמה אתם צריכים לשבת בבית סוהר על מה שאתם אומרים. התוצאה לגבי המאמינים בזמן הסוף תהיה שהם ייאלצו לעמוד ולהעיד על העקרונות שלהם. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך בן אדם יכול ללכת ולהעיד על עקרונות קודם כל מאוד מאוד אה, שמתנגדים להם, עקרונות שמתנגדים להם ומסוכן להגיד אותם, מאוד מסוכן להגיד אותם. למרות ההתנגדות של העולם הם יצטרכו לתת עדות, אבל מהי העדות? זה יביאיכם ישוע אומר, זה יביא אתכם למתן עדות. על איזה עדות הוא מדבר? יש שתי סוגים, עדות אחת זה בעצם על אה, הגישה המגנה, מה הגישה המגנה? לא עשיתי כלום, זכותי להגיד, זה האמונה שלי, אני בן אדם חופשי, אני חי במדינה חופשית, דמוקרטית, אתה לא יכול לפגוע בי, אתה לא יכול לעשות עם זה כי מותר לי להגיד את מה שאני אומר, הגנה עצמית. העדות השנייה שאנחנו נדבר עליה, העדות השנייה זה לא שאני צריך לפחד שאתה תעשה לי משהו, <laughs> זה לא ההגנה העצמית שאני צריך, אלא דווקא לספר לך משהו כדי שאתה לא תלך לאיבוד. למי? לזה שרוצה לפגוע בך. למי? זה שרודף אחר העדות שאתה נותן, כשאתה רוצה תעבוד בבית משפט, האם אתה אוהב את השופט שרוצה להרוג אותך? האם אתה אוהב את אלו שרודפים אותך? על זה ישוע מדבר. העדות של ההגנה העצמית היא קיימת, אבל היא לא ממך. אתה תגיד את מה שאני אשים לך בפה, זה אנחנו נראה עכשיו. פסוק 14, ועתה שימו לבכם שלא להכין מראש דברים להגנתכם. אל תתחילו לחשוב איך להגן על עצמכם. לא צריך, אני בעצם אומר לכם שאתם לא צריכים לדבר על ההגנה שלכם. למה? באדום כתוב בפסוק חמש עשרה, כי אני אתן לכם פה וחוכמה אשר כל מתנגדיכם לא יוכלו לעמוד נגדה או לסותרה. בעצם אנחנו קוראים פה שישוע לא מבקש מאיתנו להיות עורכי דין של עצמנו שאנחנו אה, נהיה בזמן אה, שיחקרו אותנו, שירצו לפגוע בנו אנחנו צריכים דווקא להיות הסנגורים של מי? שלהם זה הדבר הכל כך פנטסטי אתם יודעים שהעולם בחיים לא חושב ככה אם אתם מביאים פושע לפני שופט הפושע על מי חושב הכי הרבה? על עצמו או על השופט? מתח שעל עצמו. הוא רוצה לעשות הכל כדי להגיד את המילים הנכונות ביותר. למה? כדי שהוא יקבל הכי פחות שאפשר, נכון? ולכן הוא לוקח עורך דין חשוב, הוא לוקח, משלם הרבה כסף. למה? כדי שהוא ייפגע הכי פחות. אבל השופט, בטח בלב שלו, הוא אומר, שלא תגיע הביתה היום, שכל הכסף שהרווחת ילך לך לתרופות, או כל הדברים האלה שיקלל את השופט. בעצם, להפך, האם הוא יחשוב עליו? במיוחד אם השופט יגיד, שובר שבת, אתה עסק בכלא. המאמין מסתכל על השופט ומה הוא רואה? זאת שאלה טובה. האם הוא מסתכל על השופט כמו שישוע מסתכל עליו? או האם הוא מסתכל עליו כמו שאתה תסתכל עליו? זה חשוב מאוד. על העדות הזאת אני רוצה שנדבר. איזה מין עדות? ישוע מבטיח לאלו שיהיו נאמנים לו להיות להם לפה, ממש כפי שאלוהים הבטיח למשה ולירמיהו שהוא יהיה איתם. דבר אלוהים בזמן הסוף יעבור לעולם דרך התלמידים של ישוע, גם לאלו שרוצים אותם. אתם תוכלו להגיד את דבר אלוהים, את התוכנית הישועה של אלוהים לאלו ששונאים אתכם? לאלו שלא שילמו לכם משכורת? לאלו שלא יוכלו, שיקחו לכם את, ה, את כל הדברים הטובים, שיקחו לכם אולי את הילדים שלכם ל, ל, למקומות שאתם לא הייתם רוצים? האם לאנשים האלה הייתם מספרים את תוכנית הישועה של אלוהים ואוהבים אותם? זה מה שאלוהים רוצה, שאנחנו את העדות שלנו נביא גם לאנשים האלה. מי שידבר זה לא הם, זה יהיה אלוהים שהוא שם את הדברים ואת החוכמה בפה שלהם, למה? כי הם אנשים חוטאים, אין להם אחריות, הם לא אחראים לפה שלהם, הם פועלים לא על פי חוכמה של אלוהים, אלא על פי לטיות ליבם. הרגשות שלהם הם המצלם, הם לא פועלים על פי מה שאלוהים רוצה שהם יעשו, אלא על פי מה שהם מרגישים. ולכן אלוהים אומר, אל תדברו, זה לא המקום שלכם, זה לא הבמה שלכם. מי שצריך לדבר פה זה אני. אני רוצה להציל את השופט הזה, אני רוצה להציל את השאול הזה, שיוצא אה, אה, לדבשת כדי אה, לקחת אתכם. דווקא את האנשים האלה אני רוצה ללכת להציל. שאול השליח הפך מאויב הקהילה לאוהב הקהילה. הוא עבר קשיים רבים מאוד, מעשי השליחים. הוא עומד בפני משפט, לפני ששולחים אותו לרומא. הוא עומד לפני מלך שנקרא אגריפס, ומקבל הזדמנות להגן על עצמו. לפני מלך. הזדמנות טובה. זאת הייתה הזדמנות לעמוד לפני המלך, ולא רק לפניו, גם לעוד מושלים שהיו שם. שאול השליח סיפר למלך את כל מה שקרה, אמר אגריפס אל שאול, ניתן לך ללמד זכות על עצמך מה המלך אומר לו? אתה צריך עכשיו להגן על עצמך, נכון או לא? ניתן לך זכות להגן על עצמך. עכשיו שאול, המילים שלו, בוא נראה איזה מילים, שאול עכשיו מתחיל להגן על עצמו. הושיט שאול את ידו והחל להגן על עצמו. המלך אגריפס, חושב אני את עצמי למאושר. על שאני מגן על עצמי לפניך היום בעניין כל מה שיהודים אחדים מאשימים אותי בייחוד משום שאתה בקיא בכל המנהגים והשאלות שבקרב היהודים לפיכך מבקש אני ממך לשמור אותי באורך רוח חוכמת אלוהים מדהימה מדוע? שאול לא אומר לו אני לא צריך להגן על עצמי יש אלוהים שמגן עליי אלוהים כבר יעשה הכל זורם עם המלך, אומר לו עכשיו יש לי זכות להגן על עצמי. תכף אנחנו נראה לאן הוא לוקח אותו. בפסוק האחרון שקראנו עכשיו, הוא מבקש מהמלך לשמוע אותו באורך רוח. למה? כי לשאול יש לו משהו להגיד למלך. אני לא אקרא לכם עכשיו את כל הקטעים, נקרא רק חלק מהם. פסוק, אנחנו כבר קופצים לפסוק 22, מעשה השליחים. פרק 26 מ-22, ובהיות האלוהים בעזרי עד היום הזה, הריני עומד ומעיד לפני קטנים וגדולים, ואינני אומר דבר מלבד הדברים שהנביאים ומשה אמרו כי עתידים הם לקרות. ועכשיו בפסוק 23, שאול השליח מפסיק להגן על עצמו לגמרי. הוא עכשיו מוציא את הכל לפני המלך. הוא אומר לו, המשיח יסבול, יהיה ראשון לתחיית המתים, ויבשר אור לעם ולגויים. ברגע שהוא אמר את הדברים האלה, אתם חושבים כולם קמו ואמרו הללויה? לא. כשאמר את הדברים האלה להגנתו, אמר פטוס בקול רם, אחד המושלים, אתה משתגע, שאול, הלימוד הרב מביא אותך לידי שיגעון. אתם שמים לב מתי השטן קפץ ישר? מתי? מתי שהמשיח, מתי שהוא מתחיל לדבר על הישועה של אלוהים, מתי שאנשים שומעים את זה, השטן קופץ. אם זה קשור רק למוות שלו להגן על עצמו, כולם שותקים. הוא מגן על עצמו. ברגע שהוא מגיע לתוכנית הישועה של אלוהים, קורה הדבר הזה. שאול משיב לו, אינני משתגע, הוד מעלתו פסטוס. אלא דברים של אמת ושל טעם אני משמיע. עכשיו בקטע הזה, פה אלוהים מדבר. הרי המלך יודע את העניינים האלה ואני מדבר אליו בביטחון, שכן אני בטוח שלא נעלם ממנו דבר מן הדברים האלה, כי לא בקרן זווית נעשתה זאת, המלך אגריפס. עכשיו שאול מדבר אל המלך מהגובה למטה. עכשיו שאול מדבר עם אגריפס לא כמישהו שהוא קשור בכבלים, עכשיו הוא מדבר אליו כמו שאלוהים רוצה שהוא ישמע. מי אתם חושבים יכל לבוא לאגריפס לבשר לו את ישוע המשיח? מי היה מעז לעשות את זה? אלוהים נותן גם לו הזדמנות. המלך אגריפס, המאמין אתה בלווים, אני יודע שאתה מאמין, מאיפה הוא יודע שהוא מאמין? הוא אתם שמים? הוא לא הכיר אותו פעולה. לא, הוא לא הכיר אותו. אנחנו רואים פה שכאן הדיבור זה חוכמת אלוהים, הוא חוקר לבבות, הוא יודע, פנייה משאול אל המלך היא בדיוק מה שישוע אמר, אתם תעמדו לפני מלאכים ואתם תגידו את מה שאני אשים לכם בפה, אתם לא צריכים להגן על עצמכם, אתם פשוט צריכים להגיד את מה, את מה שאני אשים בפה שלכם, ואז אגריפס עונה לו ענה הגריפס לשאול, עוד מעט ואתה משכנע אותי להיות משיחי. המלך בעצמו מודה בעצם שהדברים האלה הם משכנעים. הוא אומר לו, עוד מעט אתה משכנע אותי להיות משיחי. אמר שאול, אם עוד מעט ואם עוד הרבה, תפילתי לאלוהים שלא רק אתה, אלא גם כל השומעים אותי היום, יהיו כמוני, רק בלי הכבלים. שאול עבר מהגנה על עצמו להגנה על המלך. לא רק על המלך, על כל מי שישב שם. אלה שיושבים בכיסאות הגבוהים, הגבוהים, הגבוהים, הגבוהים, הם רק אדם. ממקום הגבוה ביותר שאתה נופל, יותר מסוכן. תעלה על כיסא ותיפול, אולי יתקבל מכה ברגל. תעלה על מגדל ותיפול. הנפילה היא ארוכה וקשה, עלו למות. אלה שעומדים למעלה, למעלה, למעלה, אלוהים יותר גבוה מהם, הרבה יותר גבוה. אלוהים מסתכל עליהם ואומר להם, אני יודע שאתה מאמין בנביאים. והם שומעים את מה שהוא אומר. מה שאלוהים בעצם נתן לשאול זה הזדמנות להרעות, להגריף פס את המצב האמיתי שלו. זאת המשימה שאלוהים נותן לתלמידים שלו. הם צריכים להעיד על דברו, אבל העדות היא דבר שבא ממנו, לא מהם, לא מהם, אלא ממנו. מה שאלוהים דורש מהשליחים שלו זה להיות נאמנים ולבטוח בו ללא תנאי אפילו במחיר של החיים שלהם. הם לא צריכים להגן על החיים שלהם והשאלה היא למה. מכיוון שאף אחד לא יכול להרוג את התלמידים של ישוע. אף אחד לא יכול לקחת מהם את החיים של העולם שישוע רוצה לתת להם. לכן הם לא צריכים להגן על עצמם. כל עוד הם נאמנים לאלוהים, שום דבר רע לא יפגע בהם. אתם זוכרים את עכשיו, תיקחו מהנקודה הזאת, עד ששאול הגיע לרומא, אלוהים שמר עליו בדרך? אתם זוכרים כמה תלאות הוא עבר בעונייה, כמה אלוהים משתמש בו כדי לעודד את האנשים ולספר להם על הנפלאות של אלוהים? אלוהים רוצה להיות לכל אחד מאיתנו לפה, שאנחנו לא נדבר עם אנשים לפי הרגשות של הלב שלנו, אלא כאנשים שהוא שם את הדברים שלו בפה שלנו. הפרשה הזאת, פרשת וערה, למדנו שהשליחים של אלוהים, גם דרך משה וגם דרך ירמיהו, גם דרך שאול השליח, הם בעצם אנשים שהם דוברים את מה שאלוהים נותן להם, לא את דעתם האישית ולא לפי הרגש שלהם. ומה המטרה שלהם? להציל את כל האנשים בעולם, גם את הרעים וגם את הטובים, ולהשפיע את האהבה של אלוהים על כולם. אני שמח שאתם שמעתם את הדברים האלה, כי אולי יום יבוא ואתם תעמדו מול אדם שהוא יהיה בעמדה מאוד גבוהה והוא יכול להיות שהוא יפגע בכם. אולי פקיד באיזשהו משרד, אולי איזשהו שוטר, תסתכלו עליו איך שישוע יסתכל עליו, ותאהבו אותו כמו שישוע אהב, גם אם הוא יפגע בכם. ותבקשו מאלוהים לשים את המילים שלו בפה שלכם, אפילו אם תהיו חלשים, שאלוהים ידבר דרכנו, ושכל מי שאנחנו נפגוש, באמת שהתלמידים של ישוע יהיו ברכה לכל אדם, וזה לא משנה אם הוא רע או טוב. אמן. בואו נתפגשו. לא כמה שאתה אוהב אותנו אבי יושב השמיים, כמה שאתה שומע וקשוב לרחשים של הלב שלנו, לרחשי ליבנו. ואני מודה לך אבא, שאתה לא נותן לנו אה, ללכת לאיבוד, שאתה לא רוצה שאנחנו נפעל לפי הרגשות שלנו, אלא לפי המילה שלך. תודה רבה לך על המילים שלך הערב ללב שלנו, תודה רבה לך על ההבטחות שלך. אנחנו מבקשים אבא כתלמידים של המשיח ללכת לכל אדם. אבא, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו כוח וחוכמה לעמוד ולהביע את העדות שלך, בכוח שלך ובאהבה שלך לכל מי שאנחנו נכנוש. תודה לך על הכל, בשם של ישוע המשיח. אמן.